Bilan, baiko jaka orkestu dira hardi esnadunen interprofesionalen biltzarnagusian. Aintzineko urtean baino esne, giago bildu da, stokak eginak, eunta irurogoi gazte, laborantzan instalatzeko prest, ondoko bost urteetan. Antzina, aintzina izen hartu du, gazte ezkertiak eta abertzalean antolakunde begiak eunka jendean aintzinean orkestu dute bai honan, besteak beste, izkuntza, kultura, lugalde eta suna eta bakibidearen txailak landuko dituzte mendigoiti, beste eri irikiduraren agangurarekin beti. Eta harrigarria, sesigarria, uzkalgarria, kalifikatu edo kalifikatibuak eskasti den ikaslen ikus lehenitzetan hamlet antzerkiaren aipatzeko petite adepen, déjà vu eta arte drama egile antzerkioren gidoan sartuko gira berri xailau buru ratzian Aro txarraren mentura hasteguziko, jone? Ah, Beden lehen egunetan bai, ez nagusi dugula mementuan, euri erantxeak odeiak nagusi, temperatura gorenak egun, amalau amabos gado ingurukoak dira. Eta lehenik, kargu usteak departament dutako FDSO sindikataren bulegoan, Francho Lavigne, lehen president ordeak, eta Jean-Michel Antzola Ber, laugarren president ordeak demisionatu dute, Jean-Michel Antzola Berrek berria bai estatu dio le jurnal du PII baske gunkariari, bainana, arrazoinik eman nahi gabe, jean jacques Lateler, presidentaren gestione txarari, lotuak ditaizke kargu uste horiek katsetaren arabe da, president ordezkarizatik demisionatzen, bain FDSOA ZINIKATAREN PARTAIDE SEGITZEN DUTE ALERE e, LABIN ETA ANTZOLA BERREK ARDI EZNADUNEN ENTERPROFESIONEAREN BILITZAR NAGUSIA IABARNEN LABORARI ETA LETXERIEN ARDURADUNEN AITZENIAN ORTEKO BILAN BAIKO GAO JESTU DA ERA MESALA EZNEGILAGO BILDURIK STOKAK EGINIK ETA ORAI DENAREN TXALTZEKO ESPERANZA BEINAT ZENT ESTEBEN Horten uh, izanike primadera umia eztelanda esnea izan dela. Haxen undahian eta horotaraat uh, bi milun esne gehiago uh, izan dira. Ez uh, ginien pentsatzen, enan uh, ola. Horda eta uh, stokak uh, bat uh, uh, uh, dira, mainan es egitu behar zen esne gorakada horren araberako dira. Eta uh, bon, pentsu dut denak edo. Uh, direla. Oso irati zormarcaren publicitate campañare haipatu da, leko ko moskila goiti tiratuko du lakuan, ondoko urtian nola ikusten galatu diogu beñatzen testeveni? Bekushiko, uh, mercatia hor balimadare, urten uh, mercatia estian erretxa, arruak uh, laburariak ez balimad laguntu ere eta oztiko gogoa beti eman uh, kontsumaitzaile eri eta kuxi behar urteundaruntan uh, uh, nola salduko diren eta badakigu laborarian partetik uh, ez dela azto kainitz uh, etxetan eta berkodila berri zeroxi eta ageriko uh, nola komponduko diren ori onduko netan uh, lecariagozek presua finkatuko duztelarik Bestalde iragan urtian egin inkestaren emaitzak ere baikorrak egamezala eunta irurogoi laborari gazteren instelazioak gertzen baita ondoko bost urteetan. Eta gauden gazteekin, haintzina, haintzina izen hartu du, ipagoskal erriko, eta abertzalen antolakunde berriak, lanun batian aurkestu zuten baiunan, eunka jenderen haintzinean eki remundegi. Zortzi hilabeteko gogo eta prozesuaren ondutik, ipar euskalihiko gazte ezkerhteak eta bertzalen bilgune izanen den antolakundea horkezu zuten larun batean. Xabilajalde eta Filipe Bidak militante ezkerhteak eta bertzalen eta ernai antolakundeko gotzon elizbururen animoekin ekin zioten ekitaldiari. Mugimendu behiaren izena eta logoa jakinarazia intzine. Euskara eta euskal kultura, lujaldetasuna, gatazkaren konponbidea, gizon eta emazten arteko behintasuna eta langileen bojoka izanen dira, haintzina gazterakundea behiak Hildo politikon agusiak dirazi zuen koldo etxegarai Aitzin antolakundeko bozera maileak Aitzin antolakundea izango da ba, Iparaldeko gaztez kertiak Eta bertzale guztiak batzen dituen e, Antolakuntza Antolakuntza horrek e, Izango du batetik ba, e, e, Gazteriak ezagutzen dituen arazo Eta beharrei erantzutea Eta horren ba, bidez begi Begibistan begi, begi dugun e, Euskal Herria eraiki Eta ba guk ilari dugun e, gizarte eredu hori eraikitza ere bai. Iparja euskalerriko gazte eta bertan Bilgune izango bada ere, euskara jiusoa kontuan hartuko dutela ez bimarjatu zuen kolu etxe Guk nazio iguspegia dugu e, oinargi isenduenetariko bat eta Euskalerigia aldarikatzen dugu eginean, banazego ikuspegi hori garatu eta indartzeko asmoa du. Hemendikaintzina, intzina ekundeoko lan politikoari ekingo dio izina gazte olakundeak. Ez keztiak eta betzla esditzen den horri antolakundera batzeko deia luzatu sietean. <gülüyor> Bi ikusgarri edo, iragan aste undagian, haipadezagun lehenik xilintsoi aurrek mementu goxu bat iragan badute geitu ekerde, aur denborarat berrizitzu liderainiz, larun batean xilintsoi edo xilintsoi ikusgarri ikusgarriarekin jaialaia jendez gainezka betea maulen ameltz bat kondatzen bazen, ameltz egiteko gogoa ekarri du, antzerkia danza eta kantuan hasten zituen ikusgarriak, fantasia bat izan ki, holakoak ziren altzeslarian arropak, kolore txu eta bi issimisiak eta beggz betalealdearen musikika prezitura ondorioz nola ze urrat ed ondolioz, urrat beriak elkarteko kideak pozik atera dira. Eta Shakespearean obra klasikotik urrun soraturik aterat dira joan den hostiralian hamlet Euskarazko antzerkiaren ikustera tizan direnak Lusoko gela, untxabet eda Le Petiteatro De Pen, Dejabu eta Arte Draman kompainietako bildu ditu lanak Jokoa beratso bat eskaini dute ikuslirak aski sesiturik utziz una batzuen lekokotasunak Zer, ukanduzu gustu kuena? Dena, sorpresa, bate e sorpresa, bai. Eze Mateo, este zen, eh? Jokolarien jokoa, kasezke? Oraiko, oraiko munduaren haratu naten bat bezala, erraiko se. Si. Oxo, ez dakituna, xartuzaitz bagnean ez, uh, mai. Uste nuen <tosan> hamletiko seko nela, bena berrez berrizia kure, eh? Interpretatio aktuala. E Kritikoa eta kontzentzia ast astintzekoaz. Personaia maite eukadintut biziki, e e ba, lampo ikusteko lana. da. Lehen eman aldi hori ederki biziz amadu publikoak, antzerkilariek ere arras kontenta gertu dira, hau etarik bat dugu, inaki ziarruzta. Ikuskizun bat estrenatzen danean, ba, beti e, izaten dira aleginak esfortzuak e, ikuskizuna aurrera amateko, lehenengo kontaktua da, azken puntua da, publikoarekin, probatzea hori ezta. Eta kasuan tan nahiko ondo joan da, e, publikoak erantzun du nik bastante gustora eta hartu ditu guke hor emanaldian eskintzen ditugun misu guztiak uste dut. Eta egia zan bat izateko oso gustora. Eta guretzako jostagarria ez hurrengo, oso dibertigarria izan da, oso ondo pasa dugu, saiatu e, gara egiten e, gauza fresko bat eta mininik usteote heldu e, dela publikoaren, e, publikoaren era. Lehen eman aldia izan da joan den hostilelekoa luguson eta han espalimazkin estendiakin, paradabat baino gehiago ukanen duzula, horreino, hamlet antzerkiaren ikustekoa hain itzaldiz presentatuko dute, lehen itzorduak e, iperaldeko elduden azarroren amekan, hori larexoron, gero amalauan endaian, amostian azparnen, eta elduden martsoan minaritzen eta apilan doni bane garazin ere, emaiteko dute hamlet antzerkia hoben aldi eder bat egin diote atzo Patrick Osafren pilotari ali, bere azken partida berezkoetan jokatu baitu, eta berezko bezala azken partida bere trinketian erren dugu eh, bai gurriko trinketian omenaldi jorren berriuken erren dugu, laste erren doko Kirol Saioan